Тупившись поглядом у білі вітрила, він замислився, але ненадовго. Багато та винахідливість цієї людини, підмічені свого часу і капітаном Бладом, незабаром знайшли вихід. Клинучи в душі угоду з Бладом, пірат обмірковував, як краще обійти її. Безумовно, каузак мав рацію, Блад ні за що не потерпить нападу на голландців. Але хіба цього не можна зробити в його відсутність? Згодом Блад, хоче він того чи ні, змушений буде простити цей вчинок, адже протестувати буде пізно. За годину, а може й менше, Арабелла і Лафудр вийшли разом у море. Блад не розумів, що саме примусило Лавасере змінити план, адже збиралися вирушити пізніше. Проте поведінка союзника не викликала в нього підозри і, помітивши, що Левасер підняв якір, Блад також наказав вирушати раніше призначеного часу. Весь день попереду в них біліли вітрила голландського брига, хоча надвечір він зменшився до ледве помітної цятки в північній частині горизонту. Курс, який мали йти Блад і Левасер? пролягав на схід вздовж північного узбережжя Гаїті. Всю ніч Арабелла трималася визначеного курсу, та коли зайнявся світанок, виявилося, що вона лишилася одна. Лафудр, піднявши на реях усі вітрила, під прикриттям ночі повернув на північний схід. Каузак ще раз спробував виступити проти самочинства свого капітана але той гримнув на нього. І би б ти, хлопче, під три чорти? Корабель є корабель, байдуже, голландський він чи іспанський, а кораблі – це те, чого нам зараз бракує. Команду задовольнить, таке пояснення. Лейтенант промовчив, але знаючи зміст листа і догадуючи, що справжньою метою капітана була дівчина, а не судно, він похмуро похитав головою. Однак нічого не поробиш. і Перевалюючись на своїх кривих ногах, пішов віддавати необхідні розпорядження. На світанку Лафудер був уже за милю від брига. На Джон Гроуф занепокоїлись, адже брат до Жерон добре знав корабель Лавасере. Голандці, намагаючись утекти від Лафудер, підняли додаткові вітрила. Пірати звернули трохи вправо і не припиняли погоні, аж поки не змогли дати пострілу поперек курсу голландця. Це було попередження. У відповідь Джон Гроув, повернувшись кормою, відкрив вогонь, і невеликі гарматні ядра із свистом пронеслись над кораблем левасера, завдавши незначної шкоди вітрилам. Бій тривав недовго. Голландцям пощастило зробити тільки один бортовий залп. Через п'ять хвилин абордажні гаки, кинуті з Лафудер, міцно вп'ялися в Джон Гроув, і пірати з криком вдерлися на його шкафут. Капітан голландського корабля, побагровівши від гніву, сміливо вийшов назустріч корсарові. За ними йшов тендітний блідий джентльмен, в якому левасеру пізнав свого майбутнього шуряка. «Капітане Ливасер, це ж не чуване нахабство, за яке вам доведеться відповідати. Що вам потрібно на моєму кораблі?» Спочатку я мав намір забрати тільки те, що в мене вкрали. Але оскільки ви першими розпочали воєнні дії, своїм вогнем завдавши шкоди моєму кораблю і вбили п'ять матросів, то нам залишилося тільки прийняти виклик, і ваш корабель стане моїм воєнним трофеєм до Дожерон стояла біля поручнів кормової рубки і, затамувавши подих, не зводила закоханих очей свого героя. Владний, сміливий, він справді здавався і втіленням героїзму. Левасеру гледів дівчину і з радісним вигуком кинувся до неї. Голландський капітан виставив руки, щоб зупинити його, та Левасеру кортіло скоріше обняти свою кохану. Він розмахнувся лебардою, і голландець, з розкраєним черепом повалився на палубу. А пристрасний коханець, у якого на обличчі світилася радість, переступив через труб і кинувся до дівчини. Однак перелякана мадмозель Дожерон відсахнулась. Це була висока, струнка дівчина, що обіцяла стати чарівною жінкою. Важкі чорні кучері вигідно відтіняли її обличчя кольору слонової кістки а низько опущені вії великих чорних очей тільки підкреслювали властиву її гордовитість.